Знову жував слова, і Кавунін не збагнув, чого ти хочеш. Я зеркнув на Левчука. Чи не чує він цієї тиради? Уперся поглядом в папери, не розбереш. Давай відкладемо розмову, сказав я. Вдома все поясню. Навіщо? Мені так усе зрозуміло. Дружина поклала трубку, я ще довго слухав гудки. Тим часом дивився за вікно, потім теж натиснув на важіль. Ця розмова була ні до чого. Щось у мені обірвалося і покотилось вниз. А я не в силі був збагнути, що? «На футбол ідеш?» – спитав Левчук. «Ні», – квапливо відказав я, – «у мене справи». Уже вийшовши з Левчукового кабінетика, я подумав, яку б таку справу знайти, але в голову не приходило нічого. Робота не зарадить, можна стояти за дошкою, можна креслити, можна, все можна, але навмисний час не підженеш, не витравиш із себе порожнечу після цієї розмови. Я побалакав з Ватиком про кіно, в яке він учора ходив, розповів, що я читав щось подібне, ось лише назву повісті не пригадаю. День тягнувся нестерпно. Як не дивно, я прагнув розмови з Магдою. Додому ми йшли з Оленкою. Вона розповідала про відпустку, мандрівку в гори, селяки при дебенції, які трапилися з ними – Ночівлю за дощової погоди, коли зірвало намет, і вона боялась, що ось-ось на голови попадають смереки, бо ті страшенно скрипіли на вітрі. «Як в сільці у кабінеті Кавуніна, подумав я. А Олена далі казала про те, що все-таки людині інколи варто забувати про домашні клопати і отак мандрувати, відчувати, що ти вільний і розкутий, радіти, що є на світі високі гори» і шумливі гірські ріки, що є вершини, які ти не підкорив. Ви мандрували самі? Так, діти були в моєї мами. Вона розповідала далі, намагалася захопити тієї розповіддю мене, але слухав я все менше і менше. Нас з'єднував і роз'єднував людський потік, люди кудись поспішали, тільки мені не було куди поспішати. Хоч ще годину тому я бажав якомога швидше втрапити додому і розставити всі крапки над їм. Тепер я зрозумів, що ніяких крапок не буде, що плин подій мені не підвладний, і це змусило подумати, що коли бути до кінця відвертим перед самим собою, то я досить слабка людина. А може, це розуміє й Оленка, раптом здригнувся. З несподіванки спинився, наштовхнувся на тітоньку з двома величезними авузками. Вона почала дорікати за неуважність, та я не став слухати. Швидко втік, розчинився в цьому потоці. Сховався за спинами інших людей. Не тому, що злякався докорів тієї довстухи. Мені ні з того, ні з цього здалося, що вона почула мої думки. Передалися під час нашого зіткнення або що? Звісно, безгалузне відчуття. Але я пробіг кілька десятків метрів перш, ніж заспокоївся. І почекав Олену, яка роззиралася, загубивши мене з очей. За рогом розкрилювались на всі чотири боки перехрестя – де нам з Оленкою треба було розлучатись. Як у тій пісні. Їй наліво, а мені направо. Чао, махнув я рукою. Усе буде добре, сказала Оленка. А вже ж легко погодився я. Наші сьогодні обов'язково повинні виграти. Які наші? Не зрозуміла вона. Сьогодні ж футбол. Я, мабуть, піду подивлюся. Стигну ще. Гайда вдвох, запропонував для годиця. «Мій Петро теж лебонь уже там», – сказала Оленка. «Ну, біжи, ні пуху, ні пера, ні риб'ячої лустки», – пожартував я. «Наші обов'язково виграють». «Усе буде добре, Андрійку», – повторила Оленка. Я довго дивився її у слід. Раптом збагнув, що її бадьорі розповіді то намагання якось підтримати мене, розвіяти, відволікти від невеселих думок. «Невже ця жінка знає про мене?» як і я про неї, більше, ніж належало б знати. Звичайні жіночі жалощі. Тієї миті мене штовхнули в спину. Я ледь здригнувся і згадав, що коли хочу втрапити на стадіон до початку матчу, треба поспішати. Далі я вже побіг. Летів щодуху, намагаючись на бігу лавірувати між перехожими. Хтось наче дивився мені в спину, і від цього погляду треба було неодмінно втекти, якомога швидше. Думка про футбол народилася зненацька. Далі я вже думав лише про те, як потрапити на стадіон і не запізнитись. Наче без мене вчасно не розпочалася б гра, ніби моя присутність була там конче потрібна. Коли відверто, уболівальникам я був поганеньким. Ще за збірну уболівав, трохи за київське «Динамо», ну, за місцеву команду. Але стадіон відвідував в ряди годи. На відкриття сезону ходив, потім ще раз. Той же Левчук затяг. Мені було цікаво тільки в найнапруженіші моменти. Може тому, що я тут недавно до гри місцевого клубу не звик. А проте я ж не винен, що футбол мене не захоплював. На результат матчу я своїм криком не вплину. Бути убодівальником-фанатиком не вмію. То чого ходити? То чого ходити? Подумав я і збагнув що сьогодні є потреба побувати на футболі. Може, в тому, що люди прагнуть на стадіон, є незрозуміла мені доцільність? Тут я пригадав слова Комарова про розрядку. Не в цьому суть, а ось доцільність мусить бути. І я подумав, що сьогодні наша команда має виграти. Обов'язково виграти. І хоча б заради того, аби це побачити, я мушу побувати на стадіоні. Так. Я сьогодні справді палку бажав виграшу нашої команди. Мені раптом, коли опирався коло стадіону, серед вируючої юрби здалося, що це буде і мій виграш. А вже ж саме так. Я хутенько купив квиток, мало не побіг до трибун, що глухо шуміли. «Тю, навіжений, сказала тітка-контролер. Уже встиг очі залити, осудливо підтакнула її напарниця. Я знайшов свій сектор – Тут виявляються теж сектори, але моє місце було зайняте. На ньому сидів якийсь румянощок дядечко в картатому піджаку. І він жваво обговорював зі своїм сусідом, хто гратиме сьогодні у захисті господарів поля замість травмованого Менчука.